Hej, god aften og god morgen, kære lytter. Du har tunet ind på Apropos game Test. Vi taler afsnit nummer 39 mm -hmm. og med mig er den herlige Christian Holm. Jo, tak Christian Hof. Jeg er med endnu en gang. Spændt. Spændt som aldrig før. Vi er nærmer os snart de 40. Og så skal vi til at blive rigtig depressive og træt af, vi er snart er ved de 50. Så får man sådan en midtlivskrise. Ja ja, dem kan man ikke få nok af. Nej, det glæder vi os til. Men inden vi kommer dertil, så har vi masser masse nyheder og annonceringer, og vi endnu en gang skal igennem. Mm -hmm. Og vi ligger ud med en lille fin annoncering, der er ganske hurtigt overstået. Det er Magica 2. Hvis man godt glæder sig til det, så kan man oh. glæde sig endnu mere over, at det udkommer her den 26. maj. Nå for saten. Sådan er det klar til folk. Det er jo lige rundt om hjørnet. Ja, det er jeg ikke lige til. Ja. men magi. <laughs> kast magi og skyde. Ja, kast håndtegn. Og hvis... Man er i Vietnam endnu en gang, så skal man nok forberede sig på at skyde nogle jetkonger og alt det god stof, som Magica nu går og leger med. Men noget andet, der ikke lige er rundt om hjørnet, det er PS4 og PS3-udgaven af Capcom's free-to-play-spil af Dragon's Dogma Online. Fordi det var jo en lidt undelig annoncering for dem, som gerne vil have mere af Dragon's Dogma, det her Faktisk rimelig populære øh, rollespil, øh, i hvert fald hos spillerne, ikke så meget i salget. I hvert fald. Men nu, øh, nu får vi så mere af det bare på en lidt anden måde, end vi lige har troet. Fordi det er i en online forstand, så det bliver jo free-to-play online-verden. Men heldigvis så for dem, som var lidt frustreret over de teknis den tekniske kunde eller mangel på samme ved det første Dragons Dogma på PS3'en. Og også de andre konsoller, men ikke PC'en. Så, så kan man dog ånde øh, lettet op, hvis man ejer en PS4 og bor i Japan. Fordi så kommer, det kommer nemlig til at køre i... Øh, eller, det kommer til at køre, ja, det kommer til at køre i 1080p. Og med 60 frames per second, som de går efter. Så det er jo meget godt for, for dem, som var lidt frustreret over, den Det kørte egentlig ustabilt øh, den sidste omgang. Og PS3-udgaven kommer dog til at være øh, lidt en anden sag, fordi det bliver 720p og 30 frames. Så man skal jo selvfølgelig også lige huske, at siden at det er et øh, free-to-play online-spil, så kommer det nok til at være lidt ustabil, selv på den fine PS4-version, fordi det jo, der, kommer altid, øh, der kommer jo nok til at være sådan en hundredvis af spillere på skærmen og i et online-miljø på den måde. Og desværre så har Capcom stadig ikke sagt noget med om, Spillet kommer til Vesten Men de kan dog annoncere At Dragon's Dogma Online Det bliver cross-platform Ja, cross-play Cross-platform jeg, jeg tror det er cross-platform, det hedder uh, Det bliver cross-platform Imellem PS4, PS3 og PC Så de er ligesom alle sammen Kunne spille på samme server Okay, det lyder meget fedt mm -hmm. Det er jo meget fint At de lige uniter det så nu må vi jo se, det kan godt være, det free-to-play, men måden ikke de kan spare nogle penge sammen og give os en Dragon Dog med to, forhåbentlig. Er det godt man at håbe på, som mm -hmm. kunne komme i Vesten? Ja. Yeah. Så kan Japan lære det. En anden annoncering, der også kommer fra Japan, men til resten af verden, det er Mario Maker til Wii U. Mm. Det er både blevet forsinket, men har også fået annonceret, at det kommer til september. Okay. Så der kan man sidde og lave sin egen v 1 et mm. Er det vel? World it? one. 1 yeah. Kan man hoppe op på flagpole? <laughs> ja, er det er good stuff Som vi elsker meget Mario Ja, yeah, det, det gør vi da Der er også en anden forsinkelse der er, har meldt så Det er Quantum oh, Break op. Til Xbox One, der er blevet udskudt Det kommer først øh, i 2016 nu Uff oh. Kan I sige Hold da op, mand Det er ikke helt så overraskende, det er jo Remedy, der står bag det og, <laughs> Ja Han er og uh, Max Payne? Max Mag Payne, Max Payne ja. 1 og 2 ja. Jeg havde lige et helt andet spil i tankerne, jeg ved ikke hvorfor Men alle deres tidligere spil Har også været sådan nogle, de Typisk har måtte bruge længere tid på end først brænder. Yep. Men det plejer at godt spil Så yeah. Kan du håbe, de holder ved det Det er selvfølgelig bare Xbox exclusive Exclusive På Microsofts side, så Det er ikke noget, vi andre nyder så meget af Men <laughs> for dem, som nyder af det Så må de lige vente til 2016, så forhåbentlig det der er saying med, good things comes to those who wait, det må vi se om det lige passer. Vi yeah. har faith. faith in you, Remedy. You can do this. Ja. En anden annoncering, det er et spillet, der hedder Dragon Quest Heroes 2. Mm -hmm. Der er sådan en blanding mellem det her Dragon Quest RPG-univers og så skulle det også være noget. Hvad hedder de med Dynasty Warriors? Ja, yeah, Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors og Roji. Der er en hel masse. Ja, Gundam Midland. Warrior ja, også, eller... også Gunnar ja. De har et uh, japansk uh, musui. Uh, kaldes de vist uh, den, hele den serie i Japan. Så der, de har sådan et generelt navn for det, men det har vi ikke her i, i Vesten, desværre. Mm, okay. Men det er lige blevet lanceret, at der kommer en efterfølger mm. til den her, den her serie der mixer de to øh, serier. Okay. Ja, og det er blevet til PS3, PS4 og Vita. Mm. godt stof. Så kan man glæde sig til det. Vi får faktisk ingen om et eller andet udkom øh, uden for Japan. Gjorde du det? At nu mm. du har... Øh, ja. Nej, jeg det de, desværre ikke fuldt så meget med i, i den, lige netop den warriors hvis man kan sige det sådan. Ah. Um, så so, det er nok lige snydt mig forbi. Jeg er dog begyndt at interessere mig for Warriors-serien, serien, de forskellige serier, um, så det kan godt være, hvis jeg ikke lige har lagt mærke til, at det nok har været over i, i Japan's område, og vi ikke lige har nyt noget af den første. Mm. Men det er jeg annonceret til, til vesten nummer 2 her. Øhm, pas, det står der faktisk ikke. Eller... Det står der ikke. Det Arh, står ikke der annonceret. Nu troede jeg lige, de kunne annonceret og så sige, den her to år kommer til vesten. Men, well, vi må vel bare være tålmodig <laughs> okay ja <Yeah. laughs> hvem er tålmodig dog svært yeah. det er svært meget svært men good things comes to those who, who wait og der er et soundtrack på vej til dem der er villige til at vente lidt endnu fordi hvis man ikke lige fik fat i Bloodborne's Collector's Edition så er der altså andre udveje for dem som stadig gerne vil lytte til de mundre mundre toner af død og agony <laughs> og masser af blod Så øh, Sony har annonceret At øh, Bloodborne's øh, soundtrack Det vil så altså blive udgivet Den 21. april Så det vil Både være tilgængeligt Digitalt på sumthing.com, Som altså er S-U-M Thing.com Og det vil koste øh, 10 dollars øh, For hele pakken Eller 99 cents Per track og på, det vil også blive udgivet på CD'en, så det vil øh, nok også være lidt mere interessant for dem, som fik Collectors Edition, fordi de øh, fik dog ikke lige en CD, de fik en downloadable version af soundtracket. Og der vil være 21 tracks, man kan høre, og sådan cirka 70 minutters spilletid på soundtracket. Og der er blandt andet composers fra Yuki, Yuka Kitamura... Dragon, øh, fra Dragon Age, hold op, fra Dark Souls 2, <laughs> og Tsukasa 2 og oh, en hel masse <laughs> Okay. <laughs> ja. Har du hørt soundtracket? Det har jeg desværre ikke, udover sådan trailers, og lignende, der lige har kørt i baggrunden, men, men jeg, jeg synes, de, de har nogle gode soundtracks, især også, når jeg går helt tilbage til Demon Souls, i snart man kommer til uh, uh, Tower Night Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Det det lyder rigtig godt det er sådan snort orkester og kor ja. Ja. Måske med en lidt mere behagelig stemme end den jeg brugte men <laughs> Det er jo det må man jo må man give til dig. Nej, det var det ikke lige. Det var okay. ikke så øh, det ikke så himmelsk som jeg prøvede at efterlignende det men øh, sådan det. Er jo Jeg har jo nogle til Dimens Souls og øh, Dark Souls tror jeg. Har du? Ja ja. Wow. det en Nej, det er måske kun Dimens Souls jeg har faktisk. Okay. Det kan i den der specialitation. Ja. I, uh, I din CD-samling. Ja. Og, oh, man. Lucky Son of a bitch. Så ja. det. Det var godt. Jeg har ikke stødt på så, på så meget musik endnu i uh, Bloodborne, Altså, jeg spillede. Okay. Så, så, så ophidsede jeg nogle i starten, men. Uh. Det kan Forstår. være, det kommer. Det plejer at være godt, ja, som du siger. Ja. Forstår, der det er et spil der har været fuldstændig irrelevant før Fordi det var en uh, iPad og mobiltitel mm -hmm. Men nu kommer det til de store drenge Det er et yeah. lille spil der er et adventure spil Der hedder The Perils of Man mm -hmm. Og det der er lidt spændende ved det Det er at det lavede nogle af skaberne øh, Fra det oprindelige arts hold mm -hmm. Så de var blandt med til at lave Monkey Island og The Dig Og sådan nogle ting oh. Og så de lavede de her spil til De lige ligegyldige platform vi ikke nævner af navn <laughs> øh, Men nu kommer det så i en udgave til Steam så rigtig rigtige spillere kan få lov til at hygge sig med det Og det skulle udkomme her i slutningen af april 28. april står nu okay. Så det kan man glæde sig over Hvis ja. man er til sådan nogle ting Det kan man da så, Men jeg, jeg ved ikke helt om det bliver sådan meget klassisk adventure spil mm. Eller om det bliver det mere moderne men, ja. men det er typisk en genre, der, der klarer sig godt på de mobile platforme Ikke om man bare skal sidde og trykke lidt rundt på tingene her og... det kunne jeg forestille mig sådan noget. Så noget for pøbelen <laughs> Ja, det er være andet hvis det var sådan en, en shooter der kom mm. fra de platforme, og så op på PC, så er det bare sådan, åh, oh, det blev mm -hmm. nok garbage. Ja, yeah, garanteret, garanteret. Ja, ja. Please don't do that. Game developers, da... who's listening? <laughs> det, Please... det gør de sammen Please don't. <laughs> alle de der stakkels øh, amerikanske udviklere, der sidder og lytter til til vores podcast. Ja. For, for alle de hotteste tips, de sidder bare, få den oversat. Få den oversat. Ja. Hvad siger de? Vi vil Forstår gerne du? have alle de hot tips, Ja, de danske... Idioter. Eller, <laughs> det er deres ord, ikke mine. Ja, tror jeg. ja. Tror jeg Det er også uh, gode uh, nyheder til de folk, der tænker, hvorfor skal Assassin's Creed ikke foregå andre steder i verden end i Vesten? Mm. Fordi der er mere okay. Assassin's Creed. Yeah. er noget, der hedder Assassin's Creed Chronicles, som er sådan en lille trilogi, de kommer til at udgive. Mm. sådan lidt mindre titler. Endnu en Ezio-trilogi. Øh, næsten. <laughs> Ezio, er i Vesten, ja Ah, satans. Men den Ja, som sagt er en trilogi Og den kommer til at foregå i tre episoder mm -hmm. Hvor den ene er i Kina, der ene er i Indien Og der ene er i Rusland Og der spiller man forskellige uh, Assassins mm. Så det er sådan nogen der Der åbenbart er sådan ind i univers allerede Enten via bøger eller tegneser eller Det er åbenbart sådan et kæmpe stort uh, Sådan et kæmpe stort univers Ikke bare spillet efter i Alt muligt okay. Så, så, så, så. der det rundt Men det er typisk fordi det lød til, at den oprindelige, at den første episode, det er Kina. Mm -hmm. og, og det lyder til, at den oprindelige skulle have foregået, eller oprindeligt været sådan del C til uh, Unity, ja. som er en del af det her Season Pass. Mm -hmm. Men nu bliver det så spændt ud til deres egen trilogi. Dem, der har Season Pass, får så stadigvæk. Hvis ikke første episode, så måske alle sammen. Men det er i hvert fald mm. første. Yeah. Uh, men det, der så er lidt pudsigt ved det, når man tænker på, at det oprindeligt skulle have DLC til Unity, det er, at det faktisk er en helt anden spiltype, fordi det er en side-scroller, 2.5D, hvor man hopper rundt og slår sig med nogle ting. That good old style. Ja. Der kommer lidt variation i Assassin's Creed-serien i forhold til, hvordan man spiller spillene. Det lyder lidt uhyggeligt. Jeg ved ikke, om jeg er klar til det. Nej. Ezio, red mig. Tag mig tilbage til de trygge rammer. Please Men det er sådan, at de kommer til at gøre 10 dollars hver af de her episoder Ja yeah. øh, Udover dem at for gratis Og så øh, kommer det den 21. april kommer Den første episode Forstået det kan man se for... Så kan man lige få fat i Bloodborne soundtracket Og den første episode jeg <laughs> man høre det, mens man spiller det. Ja, måske lige mixte det Det kan være, det gør spillet bedre, hvem ved Just saying. Ja, ja. Og min Men... sidste annoncering, jeg har ja yeah. Det er faktisk en rigtig, rigtig dejlig en åh oh, jeg er parat det er godt. Skal du forberede dig på uhygge? Fordi ja. det her fail-frames her, ja. som der er udkommet til Wii U, mm -hmm, mm -hmm. som virker som sådan en passende platform lige præcis til det, ja. det, er, det er også blevet annonceret nu, at det kommer også til resten af verden. Yes! Oprindelig var, var det kun i Japan. Den mm -hmm. øh, tjente udgav det i, men øh, nu kommer det også til alle andre dødelige. <laughs> dødelige, ja. Jeg ved, om de fortsætter med at kalde det Project Zero. Det er stadig lidt mærkelig titel. Fordi Fatal Frame, det forstår jeg godt. Fordi man tager billeder. Ja. Ja. Project Zero. Get out here. Man kan det passe, det hedder Pro uh, Fatal Frame You. Det kan vist godt passe. Ja. For jeg synes, jeg læste et eller andet sted. Altså, det blev vist kaldt Fatal Frame 4. Men jeg tror, den officielle titel mere eller mindre var. Okay, så siger jeg officielt, og så siger jeg mere eller mindre. Jeg vil, jeg vil skyde på, det hedder Fail Frame. You. I love it. Mm. Som er, som er. <laughs> Klart og rart. Nå, så er der jo endnu en grund til... Øh, så er der jo endnu en grund for mig til at købe en Wii U, når jeg ved, det kommer til Vesten. Yay! Det var godt. Ja, jeg glæder mig. Jeg er stadig også lidt skal til at købe flere konsoller. Oh boy. <laughs> det bliver lyrt. Ja, ja. Det er jo det, men... Det, der er ingen, der sagde, at det ville være gratis at kigge rundt med sin gamepad og blive skramt fra videre Nej. Det kommer også til at blive dyrt i bukser. Ja, det er hele tiden. Uha. Men det var den Uha. sidste annoncering. Yes. Den gang. Så er vi vel klar til at hoppe over i nyhederne. Uh, var det det, Det, det gik ud på nu? Ja. Jeg tror det var, det vi skulle tale om følelser. Nej det ved jeg ikke. Nu må vi lige øh, snakke om... At kiss i bukserne er skræk, så... <laughs> det er også er, en følelse. Er det ikke meget fint, vi snakker om vores Lord and Savior, Gabe Newell? Jo. jo. Det kan vist ikke komme som nogen overraskelse, at Gabe Newell, han er vældig populær hos spillere, og hos stort set alle andre For det er han altså også. Så spillet Crawl, det tilføjer en uh, Secret uh, boss-karakter, som simpelthen er Managing Director Gabe Newell. Så ham her, Powerhoof som eller Power Hoof, som er udvikleren han øh, afstod så den her nye tilføjelse til spillet som, som til det her crawl som har været i early access siden sidste år. Og der er der rigtig sej Animated gif som viser den hemmelige boss karakter i full action. Men det blev udgivet på snar, den, den 1. april, så troede mange jo, åh oh, det her det er vildt også men ak, det er jo en joke. Men det er det faktisk ikke. Så designer Barney Coming, han har, øh, han har gjort det lidt mere klart på en blogpost, at den øh, announcement, den faktisk øh, blev lagt op den 2. april i Melbourne, Australien. Så der er lige lidt tidsforskel der. Så den her tilføjelse af Gab Newell som en hemmelig boss-karakter, det har altså været en øh, top-prioritet øh, på hans liste, lige siden at øh, han startede med det her Uh, indie, eller det her Crawl uh, Indie Game hmm. Skal og kæmpe uh, mod monstre og bosser som, så, sådan som jeg lige kan se for det er Sweet anim Animated GIF så hvis alt går vel så bliver Gabe Newell bossen altså tilføjet i den næste Crawl Update selvfølgelig så er der lige det faktum at Powerhoof udvikleren ikke har spurgt Newell eller været for tilladelse til at bruge Gab Newells øh, udseende, som øh, en, en palette for, for øh, den her karakter i spillet. Så det var først efter, at det her gifte faktisk blev populært, at Coming han e mailt øh, nul for ligesom at få den her thumbs up. Så han prøver også at forklare en masse med, at, øh, at han ville rigtig gerne, hvis han kunne få lov til at bruge den her likeness i spillet. Og han... <laughs> han øh, tilbyder også at få udviklerne af Crossy Road til at tilføje Newlands øh, favorit øh, kæledyr ind i øh, Crawl-spillet. Okay. Så øh, den her, trans, øh, den her transfor, øh, transformation, som man ser i Animated GIF, hvor at Gabe Newland pludselig bliver meget voldelig og kommer frem med øh, knive og stapper spilleren, det, øh, det forklarer Barney, Altså, Det er helt simpelt bare en... Det, det, øh, det vil bare vise den lidt mere opdaterede udgave af Gabe Newell med det nylig formede skæg. Og det er simpelthen essentielt set hans øh, Super Saiyan form Okay. Så pretty please, siger Barney Coming fra Power Hoof. Så øh, Gabe Newell har ikke offentligt givet svar endnu i, i hvert fald, og det har Valve heller ikke selv efter at nyhedssiderne var ude af spørge ja, Har I noget at skulle sige til den her sag mm. Så Det må vi jo vente og se på Det ser i hvert fald meget cool ud Og så må vi jo se Om den næste opdate indeholder Gap eller ej Må i hvert fald lige se med det her crawl Som stadig er i early access Ja Så er muligt for at slås med Mhm. Mm Good old gaben. Ja Godt. Der er også ja. øh, lidt nyheder faktisk. Vi har øh, snakket om det tidligere at øh, hvad hedder det, PlayStation's hjem skulle mm -hmm. lukke. Ja. Yeah. Det er sket nu. Det var ja. her slutningen af marts Det vil ske. Mm -hmm. Så nu er det no more. Ja, yeah. officielt. Ja. Yeah. It's a sad day indeed. Hvor For skal vores, yeah, hvor skal vores øh, virtuelle hjem så være henne? Det er jo lige det. Så det er det så kun Second live tilbage nu. Åh, oh, ja. Yeah. Ja, det kan vi trøste os med. Men <laughs> det, <er selvfølgelig, laughs> det er selvfølgelig også lidt freaky. det, Men, øh, det er lidt ærgerligt. Jeg havde også, eller øh, okay, lidt ærgerligt, jeg ved ikke. Jeg, jeg havde nogen intention om at bruge det. Udover at det lukkede, så kunne det være fedt at et sidste, uh, hurrah, lige at lave den sidste hurra Lige gå ind lige og se, hvad der mm. skete. Hvad der folk. Sidste kig. Ja. Sådan en going away party. Going away forever party. Mm. Pull en så at sige. Så det er ikke rigtigt. Det kunne være fedt, hvis vi har haft nogle øh, lytter, som havde brugt det sådan flittigt. Mm, som vi kunne ja. skrive en øh, lille historie eller så. Ja, gør ind i det. Om deres øh, oplevelse. Men det er ikke noget, jeg selv har brugt. Har du øh, været ude i PlayStation Home? Jeg tror, jeg tjekkede det lidt, da jeg lige fik min PS3 et år eller halvanden efter, at PS3'en var udkommet. Men ellers så var det ikke lige det store. Ja. Så. Men hvis man har historier derude, så skal man selvfølgelig bare huske, at man kan sende dem ind og dele dem med os Ved at skrive til gametest, af gametest Ja, så vil vi læse den med glæde, måske også dele ja. dem med resten af lytteren Selvfølgelig fra en ærgerlig øh, lukning til en anden, så er det onlive, der også øh, har pullet the plug, så uh, at sige yeah. De har også gået ned med fladet mm -hmm. og lukket ned det var online det, on live, det var jo den her service af spil, mm -hmm. som var en af de første, der faktisk øh, øh, åbnede op og startede med det. Ja, ja det kan ja. jeg faktisk godt huske. Det var lang tid tilbage. Ja, det var det. I starten der kunne man prøve det sådan, øh, gratis via sin browser. Mm -hmm. Mm -hmm. Og så de lavede de faktisk også en konsol. Ah husker, ja. Hvor det var egentlig bare så et netstik i, et HDMI-stik, og så var der sådan en controller med til, og det var egentlig det. Ja. Simpelt og nemt, men måske ikke så funktionelt i praksis Selv ja. hvis man har en dårlig internet connection Så er den lidt, øh, så er den lidt manglende, her En til oplevelse Men de havde meget, mange fede idéer For de havde også meget det her med, at man øh, kunne se andres, altså man kunne andres spil mm -hmm. Som var lidt forud Det var faktisk lidt før streaming eksploderede Ja Og så optog den også øh, Ens klip kunne den gøre, når man lavede sig ting og sådan noget som de ja. nye controller også bruger nu for eksempel. Så. Mm -hmm. Der kan man bare se. Alt det oh, der med folk smart. siger. At folk sidder med deres PS4 og sådan. Åh hvor er det mega smart. Jeg kan bare rundt sådan. Åh det her spiller nice. Så kan jeg lige scrolle ned. og der er nogen der sidder og spiller det. Der sidder og livestreamer. Det vil jeg lige gerne kigge. Klik. Eller det vil jeg gerne lige tage et kig på. Og så kan de bare sige klik på deres controller. Og så er de inde i øh, livestreamen. Og så kan de chat og alt muligt. Playstation 4. Åh crazy. Ja ja. Tag den med ro Sony. On live var der før. Ja. Ikke, det var måske ikke så. Måske ikke den store succes i den sidste ende, men, <laughs> men hey, De var der først. Men det er faktisk lidt ironisk, fordi at, uh, i og med at, at uh, online lukker ned og kører forretningen retningen, kan man kalde det, i brug. Mm -hmm. Så har de faktisk også valgt at sælge resten af deres resten af deres egen dele til Sony Og ah. køber nogle af deres uh, ja, hvad hedder det, IP eller deres uh, teknologier. Så det er nok sådan nogle patenter, og sådan noget, de køber mm -hmm. Jeg kan lige se det for mig PlayStation Online. <laughs> yeah. Ja, skal, Det skal nok catch on Men uh, Sony har jo allerede købt deres uh, konkurrent, som også gik til salg for nogle tid siden mm. Det er GeiGi Gei Gei Gei Selvfølgelig Det var også dem, de samarbejdede med uh, det, det For at lave det der PlayStation NOW Right? Det ja, var... de, at de opkøbte jeg, og så var det det, de lavede dem til uh, PSI's mm. navn, ja. ja. Ja, det var lidt uh, det der smart noget, de var fremme på presse, eller ikke pressekonferencer, undskyld, men uh, de der E3-konferencer uh, og sådan sige sådan, ja, ja jeg vil rigtig gerne uh, komme uh, kom væk fra det der problem med, at folk de klarer over, at de ikke kan spille uh, PS1, spil uh, PS2, spil PS3, spil på deres PS4, men det kan være en dag, at de kan streame dem. Oh, stay tuned. Ja, nu må vi se det er ja. Nu er online i hvert fald Ude ude af kampen Ja, de kørte i interessen af april mm. Mm. Og de gjorde sådan så Dem der havde abonnement på det ja. De kunne ikke forny det efter slutningen af marts nope. Og så sidste måned her Den altså var gratis Okay. Så kan man lige sidde og glæde sig med det Lige sidder ja. og gå sådan helt amok med at spille Sidste mm. måned Præcis, Vi får gennemført alle sine spil så ja. jeg bare pakke den væk og lige den igen Hvis man har den der minikonsol, Ja, Så, ja den om 10 år Som en uh, collector's item På ebay Der ikke virker længere Ja, præcis 5000 dollars hmm. Ja, for den er lille bitte. Ja, hvad er det? Fodstøtte Fodstøtte ja, præcis. Det er alle de federe, der bruger brug for støtter <laughs> Kender vi ikke alle dem? Men ja, hvis, hvis du også kender nogen i CA og Vancouver, så skal du, undskyld så, San Francisco, CA og Vancouver. Ja, det er de der steder. Jeg er ikke så vant til USA i hvert fald. Men hvis du kender nogen i de områder, så skal du også bare lige vide, at EA de søger frivillige playtesters til at spille sådan 3-4 timer af Dice-spillet. Star Wars Battlefront. Som er det tredje Battlefront-spil. Men de kaldte det bare Star Wars Battlefront. Så her den 10. april, så vil de altså rigtig gerne have nogle øh, frivillige playtesters til at lige at prøve det andet. Og så dem, der ligesom kommer med til den her test, de skal selvfølgelig øh, skrive under på en non-disclosure agreement. Og der vil ikke være noget footage fra den test, der vil blive udgivet til offentligheden. Så... Dem spillere, der dog får lov til at komme med i puljen, de vil få lov til at få to kopier af EA-spil, som, de, som der bliver udvalgt, som sådan en, en tak skal du have, for at du gider gøre det her for os. Og selvfølgelig kan man også prale med, med at få lov til at spille Star Wars Battlefront langt tid før, at det bliver offentliggjort til verden. Ja. Så... Hvis man besøger EAC Playtesters Facebook-side Så kan man lære mere om, hvordan man kan qualify Og teste det der skøer og noget Nærmest okay. som at gameteste oh! oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Nå, det, det lyder lidt spændende sådan om, Fordi man også får øh, premiere, eller man kalder det spil mm -hmm. Sådan, om, ja. sådan det, om, man skal, om det er sådan mere involverende end bare at komme og prøve det yeah. altså, der er nok sådan, måske et eller andet med, man skal sidde og snakke om bagefter, om man synes om det, og hvad kunne de lave anderledes. Måske, det ved vi yeah. har jo set ma mange forsøg, eller ikke mange forsøg, men i hvert fald et par forsøg, hvor de prøver at, at gøre den her tester oplevelse til lidt mere, end hvad den egentlig er, og gøre lidt mere appellerende til den gængse gamer. Man kunne også se de der uh, Playstation's The Tester Show, hvor de de første sæsoner så er sådan, hvis du vinder, så bliver du en spiltester for Sony. Hvilket vi egentlig ikke har fortalt... Øh, vi, vi har ikke lyst til at fortælle dig det om det, fordi hvis du får beskrevet din... Hvis, du, hvis vi giver dig jobbeskrivelsen, mm -hmm. så er du helt sikkert fucking skyet dig selv. Fordi, <laughs> yeah. det er nok ikke lige alle, der synes, det er så spændende. Og så i de senere sæsoner, så sagde de, at ah, hvis du vinder, så kan du komme om ombord hos Sony Santa Monica. Yay! Mm. Så det måske også lidt... Altså det virker lidt som blandt en sådan, ja, yeah, vi skal bruge playtesters... Men vi kan også gøre det lidt spændende. så Ja. <laughs> nu må vi lige se, hvad det bliver til. Det er, det er måske også lidt en overdrivelse i den her nyhed, når der står sådan med, at man kan parle med, at man har spillet Star Wars Battlefront lang tid før, før det bliver udgivet til offentligheden. Fordi ja, der er så lige bekræftet her, at det er jo den 17. april, at vi får set noget fra Star Wars Battlefront i en reveal trailer. Så en uge før, mm. jeg ved ikke lige hvor lang tid det er i gamerverdenen, men for mig at se, så er det, ikke, sådan, det, er, det er ikke så lang tid, men mm. selvfølgelig. Sådan er det med nyheder hypen skal fortsætte hver eneste dag og sådan noget. Så. The hype must grow, som mm -hmm. man siger. The hype must go on. Ja. Men et sted, hvor ikke vil fortsætte hype, det er ved Kinect for Windows, fordi det lukker. Mm. Nå, jo. Nå, men det er ikke helt så sort, som det lyder. Nå, okay. Æ, Fordi det, der har været med det, det er, at Microsoft har lavet to udgaver af Kinect. Det er lavet øh, den gamle Kinect, der var til Xbox 360. Der udgav de så selvfølgelig den til Xboxen. Mm -hmm. Og så lavede de så også en speciel udgave til Windows. Ah, okay. <laughs> Æ, og det var der nogen, der havde for, øh, håbet på, at de også ville fortsætte med, fordi at der kom den nye udgave af Kinecten, som er lidt bedre end den gamle. Og, ja. Ja, det vil jeg gerne lege lidt med Men Microsoft siger så, at det er lidt ansvægt, at, Og det vil jeg gerne ret i, at have to udgaver Så i stedet for, så er det egentlig bare Samme Kinect, de bruger til begge dele Og så er det bare en uh, adapter, man bare skal bruge For at kunne sætte deres her stik Til et normalt USB-stik på PC Okay Så derfor har de bare ikke Kinect for Windows længere Men bare en almindelig Kinect Og så bare en, en uh, adapter, de sælger Okay, forstået, forstået Så er der vel en løsning der Ja, lige præcis mm. Så jeg, jeg, jeg, jeg havde aldrig forstået, hvorfor de har prøvet at beskytte knægten så meget, eller sådan at gøre sådan Ej, man må kun kunne bruge den på Xboxen Altså jeg ja. kan godt se, det giver ikke mening, hvis du kan smide den i en Nintendo eller noget altså. <laughs> men, men det er jo kun en kæmpe fordel, hvis, hvis de kan PC-brugere til, til at bruge den og, og ja. lege med den og finde på ting at bruge den til og sådan noget ja. Altså også selvom de sælger den til en pris, hvor de ikke tjener penge på den Hvilket de selvfølgelig ikke gør hmm. Men selv hvis de gjorde det Jamen det vil jo stadig skabe opmærksom omkring den, det vil jo stadig give dem hmm muligvis tech, de kan bruge i deres spil, yeah. så, så jeg aldrig ikke forstået det der med, at man ligesom prøver at, at have afskærmet den. Nope. Så meget. Og så yes. ser man alle de der fede ting, man kan lave med hacks til mm. hitteren, yeah. og, og så tænker man bare, at den er bare sådan en halvdårlig kamera i forvejen, mm. og så kan man lave så mange fede ting med den. Yeah. Goddammit, det burde yeah. de da embrace noget mere. Men det kan man jo håbe, at de <laughs> ja. gør fremadrettet med det her. One can only hope. det uh... Hvad der, hvad der end kan skabe Positiv omtale om Kinect-maskinen i det hele taget Må de da fokusere lidt på det Ja Det, det kan da kun være til deres fordel Selvom at de måske kigger på nogle af de der Projekter og tænker sådan Det er rimelig fucking mærkeligt hvordan han Styrer Master Chief rundt med hans Greasy, klamme Gamerhånd Åh oh. ja. Altså ja. det er selvfølgelig Microsofts Fiktive PR-mænd der siger det ikke mig. Selvfølgelig. Mm. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og så nu skal vi også snakke lidt om øh, censorship, eller noget, der i hvert fald kan ligne det. Okay. Fordi med Obsidians Pillars of Eternity, det her meget succesfulde kickstarter-spil, som endelig er ude, og der er nok ikke så mange, der har tid til at snakke om det, eller anmelde det, fordi de er nok bare travlt med at spille det i sådan 200-300 timer, eller hvad det nu er. Så... I hvert fald så der kom en lille chef, øh, eller en lille kontrovers nyhed ud, da Obsidian er blevet nødt til at fjerne en, hvad skal man sige, en limerick, en lille, en, lille, en lille digt, eller hvad man skal sige, som måske kunne fornærme et vis publikum. Det var skrevet øh, af et af backers øh, fra Kickstarter'en, fordi det var en, en øh, bonus eller ikke en bonus, men det var en, en reward, så hvis man ligesom gav et vis øh, pengebeløb, så kunne man ligesom få lov til at skrive sådan en lille, lille dægt ind i de her memorials ind i Pillars of Eternity-spillet, og det er jo meget fint. Det her er sådan noget fond, der giver en indtryk af, at oh, det, er, det er sådan gamle, øh, gamle memorials, der passer ind i verden, og sådan noget. Ja, det er min bedstefars bedstefar, der skrev det her i sin tid. Ja, præcis, mens man går rundt og quester, så kan man lige finde det. Så... Without further ado, så vil jeg lige læse op fra Firedawn Lightbringer, som Back har har kaldt sig selv herinde, eller i hvert fald har kaldt den af memorial, hvis jeg skal være mere specifik. Så den starter sådan her: Here lies Firedawn, a hero in bed. He once was alive, but now he's dead. The last woman he bedded turned out a man, and crying in shame off a cliff he ran. Slut. Så det var der mange, eller måske ikke mange, men der var nogen på Twitter, der blev rigtig sure over det. Og selvom det ikke var mange, der blev sure over det, så var det alligevel nok til, at Obsidian blev nødt til lige at tage en snak med den her, her kickstarter-bagger, for ligesom at sige, hvor at høre, der er nogen, der synes, det her er krænkende over for øh, transseksuelle, og det er transmisogyni." Så kunne vi lige finde ud af noget her Den offentlige besked Som Obsidian har givet på Spillets forum Det er altså At det ikke Den, den her bestemte Fire Dawn Lightbringer Det her bestemte Fire, Fire Dawn Lightbringer Dikt Det var ikke blevet vettet Så det var måske ikke lige blevet gået igennem lige så meget som alle de andre digte Og ting og sager ved den bonus tier, Så da de fik, øh, fik øje på det så er de simpelthen gået øh, igennem den samme vetting proces som alt andet af deres indhold i spillet. De øh, klarker også situationen ved at sige, at øh, før spillet blev udgivet, så arbejdede de meget tæt med mange af deres backers for ligesom at gå igennem det her content, som backersene spurgte om, der kunne blive puttet i spillet. Så øh, for at sørge for, at der ikke var noget, der ikke rigtig ramte den rigtige tone. Man kan ikke komme med alle man kan måske ikke lige komme med alle mulige slang og alt muligt crazy <laughs> noget, fordi det passer Nej. måske ikke ind så godt i sådan en medieval fantasy role-playing game. Men man kan jo selv bedømme, hvad man synes om det her Fire Dawn Lightbringer. <clears throat> Fire Dawn Lightbringer-dægt her. Så det er nu blevet fjernet og ændret. Hvis jeg... Det er lidt irriterende, at den her nyhed ikke indeholder den, den, nye... Hvad hedder det? den nye udgave... Fordi den er simpelthen blevet opdateret øh, med, øh, fordi baggers, øh, der var en dialog mellem øh, Obsidian og Bagger, og, øh, og den der Bagger, øh, der stod for det her dækte, og de, de blev sådan set sådan mere eller mindre enige om, at de blev nok nødt til at ændre det, fordi der er mange, der er sure. Så det er nu ændret til, Here lies Fyredorn, a bard, a poet. He was also a card, but most didn't know it. A poem he wrote in jest Was misread They asked for blood So now he's just dead Okay Så man kan måske sige at I stedet for at uh, lave sådan Underlig joke Der måske passer ind i spils univers Med at der er en mand der hopper ud fra en klippe Fordi han finder ud af at det uh, ikke er en kvinde Men en mand uh, Han var i seng med Så uh, så ser, ser det, så, den, så ser den her nye ud til at bare tage på folk, der bliver sure på internettet i det hele taget. Så det er for blot så so now he's dead. Det, det er slutningen for Fire Dawn Lightbringer, nu hvor det er blevet opdateret. Og det blevet, den her ændring bliver så altså lavet i spillets patch 1.03, som også var... Som også ændrede nogle series box når det kom til... Man equippede nogle bestemte items Ja Nej ja, det er om mm -hmm. Yes Jeg synes personligt at det er ærgerligt At det skulle ændres Fordi jeg forstod ikke hele argumentet til at starte med Det er en dum joke Jeg ved ikke rigtig om jeg overhovedet synes Det var sjovt til at starte med Men hey den gav det mindste sådan Nogenlunde mening i forhold til øh, Digtets opsætning Og øh, sprog, der blev brugt. Så jeg synes, at det, var, det var da vel meget fint. Men det skulle åbenbart ændres, fordi folk blev sure. Ja People get mad, jo. Ja, yep. det sker. Shit happens. Så, men altså, det blev lavet i, i samarbejde med artisten, så at sige. Ja, det, det er også meget godt tilfreds med. Især også når man en ting er, at der er noget i et spil, folk bliver sure over, og så udvikleren kan ændre det. Men her var det jo ligesom en backer, der havde øh, doneret til Kickstarter'en og fået en bestemt bedømmelse. Så man kan jo ikke bare, Obsidian kan jo ikke bare sige, at nu har vi fjernet det. Hvis baggeren ikke er okay med det, så der skal selvfølgelig være en dialog, især når der er penge involveret i de her bagger Rewards. Ja, det er rigtigt. Altså det, det er også mærkeligt med det der, for det, det er jo lidt en balance i gang. Jeg tror alle vil være enige om, eller, det er ingen om alle, de fleste er enige om, hvis nu han har skrevet noget med Jyderne og skal dø, eller sådan <laughs> Altså så er de fleste der enige om, okay det er fint nok de fjerner det, eller, eller siger det her de går mm -hmm. ikke til at starte med Selvom du har betalt penge, selvom vi lovede at så skriver skrive noget i spillet Ja skal lige skriver du seriøst Ja, kan, kan du lige ja. skrive noget andet måske? <laughs> men, men, men ja, der er, der er lidt det der problem med, at der er nogle grupper der måske er sådan lidt ømtolelige <laughs> mm. Nogle gange Og sådan det er lidt svært at akkommodere sådan, jamen, at, hvis, de selv, altså, hvis de oprigtigt bliver stødt over et eller andet altså, Hvordan kan man så sige jamen, Det er måske noget fælleri at du bliver stødt over det <laughs> Eller ja. eller jamen, okay Det er måske bare ikke mig der forstår det altså Det er, mm. sådan, lidt, det er sådan lidt mærkeligt altså, Hvad man baserer vurdering på Når man ligesom siger det Det synes jeg er lidt svært nogle gange men altså... Ja. altså jeg har altid Det det synspunkt er, at hvis der er nogen, der bliver stødt over noget, jeg gør, eller siger, så siger jeg bare, det var ikke min hensigt. Ja, ja. I, altså det, okay. det, det var det jo ikke, og jeg kan jo ikke bestemme, om nogen bliver øh, stødt, eller føler sig øh, føler sig dårlig til mode over eller andet, jeg har gjort det og sagt. Det er jo... Det, er det, det, det kan jo ikke, Det kan jo ikke tage fra dem, men på den anden side, så må jeg også bare være klar og sige, at det var ikke min hensigt. Og ja, ja. I, i det her tilfælde, så måtte der jo ligesom... Lige være lidt samarbejde mellem Obsidian og har med at fight on, lightbringer, øh, back on. Yeah. Så det er, jo, det er jo meget fint, men på den anden side, så altså, hvad, hvornår, er det, hvornår er det nok? Hvornår skal man ligesom sige, at okay, det er en lille, lille gruppe mennesker, der, der har et problem? Er, det, er, det, virkelig, er det, det værd at gå over i den her proces, eller skal vi lige tænke lidt over det, eller skal vi finde ud af, hvad... Hvad er dem, der spiller spillerspillet, synes, eller skal vi lave, en, skal lave nogle spørgeskemaer, eller hvad, hvad gør vi lige her? Fordi det, det, det kan selvfølgelig gå meget galt, især, især med sådan så, øh, sociale medier øh, som Twitter, som ja, måske er lidt for meget på. Så folk, øh, der, der er 140 tegn, du kan skrive i et tweet, så det skal gå meget stærkt, og man kan oftest ligne lidt en ekstremist. Øh, øh, man kan ofte virkelig lidt ekstrem på de 140 tegn, selvom det måske ikke er ens hensigt. Nej, det er rigtigt. Mm. Det har måske også noget med dit uh, White, White Pride Twitter handler gør, men uh, det er ikke meget. Wait, what? <laughs> Bare fordi jeg er White Sis Male? Ja, du er det. Stop dig selv. Nej okay. <laughs> ja, så fik vi lige taklet den. Mhm, mm mhm. Uh -huh. På professionelle her, men jeg kan faktisk lige fortsætte med en anden nyhed omkring Pillars of Eternity. Oh yes, please Og, do, please do. så havde jeg faktisk tænkt mig, fordi der var, havde også været en nyhed om, at der havde været lidt fejl i spillet. Ah. Øh, det er, har fået god modtagelse, folk ja. er glade for det. Ja. Men der var åbenbart nogle, nogle store bokse, som du også lige nævnte, at det uh. blev rettet her i 1.03. Jop, uh. yep, yep. Men der kom en nyhed, der var lidt mere spændende, tænkte jeg. Okay. Og det er, at øh, udvikleren, som har lavet det, Obsidian, Uh, vi har lavet faktisk snakket om, at de vil lave en udvidelse til spil, det var de går i gang med Ja, det er da rigtigt Men udover det, så, så vil de også udvide universet, øh, universet endnu mere oh, Og de vil, i første omgang vil de lave et kortspil, spil, som mm -hmm. ser sig på det Og så vil de så også lave et øh, tabletop RPG, der er baseret på øh, samme univers det er, nok, det er der nok mange fra vores arbejdsplads Gametest, der bliver glade for Ja, det kan jeg da se, om det kommer til at få interesse der mm -hmm. øh, det, det kortspil, det bliver ikke sådan et uh, collectible card game Så det er ikke sådan, at du køber flere packs for, for kortene Det er simpelthen bare et godt spil der baserer sig med kort Sat Og det bliver øh, udviklet af blandt andet også af en af de oprindelige skabere Af, øh, hvad hedder det, Fallout-spilet Fallout. Et, ja, Fallout Jeg elsker bare din udtalelse der ja, fall Det der Fallout De havde et Fallout ja, ja De havde et Fallout Men nu er han tilbage Han fra <laughs> Fallout <laughs> Ja Det var måske lige, jo, det ikke lige Det bedste tryk i fik lagt Så men jeg tror Lad mig lige se en gang Fordi at, at Både den expansion Vi snakkede om Og det her kortspil De kom begge to op På Kickstarter Ja Hvor de har så held Med det originale spil mm -hmm, mm -hmm. Så det bliver også noget crowdfunded noget. Forstået. Så de fortsætter i Kickstarter-trenden. Ja, og det Så. lyder også til. Vi kunne også sige det der med, at Sitten, at de var lige ved at lukke åbenbart, før de fik mm. den her succeshus. Så det, ja. det virker bare til, at det har været en succes. Nu kører de bare. Ja, nu er det, det de kan bygge videre på. Så jeg er sådan lidt effig omkring Kickstarter, og især også hvis. Der er en udvikler eller et firma, der har haft succes på Kickstarter, og så laver flere kickstarter bare sådan, det ene projekt efter det andet. Men så igen, hvis man har fået en fod inden for døren, og det er en succes, hvor skal man så gå hen? Fordi det, altså, hvis man ikke har lyst til sådan, hmm, ja, det at Kickstarter det fungerer. Jeg har ikke rigtig lyst til at gå hen til en, en udgiver, og så samarbejde med dem, og så skulle finde mig i alt deres bullshit. Jeg fortsætter bare her, øhm, hvad hedder det... Måske var det mere sådan problemer med Mighty Number no. 9. Jeg lidt havde med at de øh, startede nogle kickstarters øh, op eller ville have flere eller ville gerne modtage flere donations, så de kunne tilføje noget til det endnu ikke udgivet spil, som måske ikke er så nødvendigt som f.eks. eksempel <laughs> voice acting ja. til et Mega Man-lignende spil. Så jeg jeg håber da for Obsidian at de kan Fortsætte rent økonomisk Og stadigvæk stay af float Men jeg håber også bare lidt At de At de ligesom kan få succes Med nogle udgiver fremover Fordi det er måske ikke det der er bedst For, for udviklerne Og det er måske lidt træls mm. Men det er lidt mere sikkert Fordi hvad nu hvis de om nogle år Har nogle kickstarters I flertal som ikke fungerer altså hvis de ikke hvis ja. kan komme videre Så sidder de jo endnu mere fast Ja, det er rigtigt Der er jo, der er jo potentiale for, at det kan gå galt, men de kan ikke Altså, mm. hvis man bare har et projekt, der måske Ikke indledningsvis Er så stor interesse for, for folk så, mm. så falder du ligesom død der ja. Og det, det er også, jeg tror også, at er det svært Altså, ja ja, nu skal du finde dig I bullshit ved en publisher mm -hmm. Men deres Bullshit er jo ofte med henblik på at gøre spillet mere succesfuldt Det kan ja. så selvfølgelig godt nogle gange have nogle omkostninger for, for det rent, hvad hedder det Kunstnerisk mm. Hvis man kan kalde det det Ja, det var hans øh... artistic vision Ja, lige præcis Han eller hans, ja. Men når du har sådan en række af spillere altså, Så er der også utrolig mange forskellige interesser man lige pludselig skal være opmærksom på Som, som de her mm. investorer kan have Ja, selvfølgelig øh, Som også nogle gange kan være det bøvlet måske Og, og skudtion lige imellem mm. Ja så der har fået du på begge dele. Selvfølgelig, selvfølgelig. Det er jo vigtigt i industrien Ja. Alting er ikke sort-hvidt. Nej. Medmindre mindre når det faktisk er sort-hvidt. Som for eksempel det der hvad var det, det hedder. Black Knight, White Knight, White Knight hedder. Det. Ja. Selvfølgelig. Som I kan se en anmeldelse meldelse på vores YouTube. <gasps> Jeg lige. Haha. <laughs> du kører <det> bare. Mm. <laughs> Forresten... der mester. Ja. nu kører det bare. Mm. Ej, der er en anden, anden fejl, vi lige kan tale om Som er en anden nyhed. Der er nogen, der har fundet en lille fejl i Bloodborne Ej, det kan der ikke passe Ej Er det ragdoll? <laughs> ja Der er ikke nogen vægt på de der ting, var er slået ihjel Så de er bare rundt. var ondt Ej, der er en bruger på Reddit, der hedder Meatballs Han har fundet ud af, at hvis man har spillet køre lang tid mm -hmm. Så har det åbenbart en Memory leak, Og det vil så sige, så at øh, ja, der er en fejl i, i programmeringen sådan, Så den hele tiden optager mere og mere Plads i rammen uh. Nu frigør det oh, nej. Og det kan, det kan påvirke det på den måde At man åbenbart får nogle nemmere bosser oh. Og det virker på den måde At, at den simpelthen ikke har nok, øh, ikke nok ram tilgængelig, Når man kommer til bosserne Så derfor så har bosserne kun mulighed for At, at bruge et mindre antal af deres bevægelser Eller moves oh, nej da. Så man kan måske med en boss i, De har et eksempel med en eller anden øh, spell slinger mm -hmm. er sådan en øh, ja, magic caster Ja og så fordi man har brugt det her exploit, eller fejl, eller hvad det nu er, mm -hmm. så kommer man ind til ham, og så bruger han kun sit, øh, sit øh, fysiske våben. Så kaster han slet ikke nogen spills. Nå, for fanden. <laughs> så det er sådan lidt... Øh, det er den sjov lille fejl. Ja. Men nok er altså en, de får forhåbentlig rettet. Ja, det må man jo. <laughs> Men de skriver så, at det er sådan noget med at lade den køre i sådan 10-12 timer. Uff. Spil før ja. det sker. Okay. Så det er hvis noget, man enten, hvis man bare sådan virkelig sætter sig ned og spiller... Jeg spiller helt igennem nu, Nu har bare mm. hele weekenden tilbage yeah. på ud i et, at... Eller hvis okay. man gør det med vilje. Så man kan måske, så man behøver måske ikke frygte, at det bliver et Skyrim-problem. Hvor det er, jo længere du kommer ja. i spil, og jo mere du ligesom gør i verden, så kan der opstå de her Memory Leaks. Og... Nej, det lyder Am... ikke til at være på den måde, nej. Nej, okay. Så det er ikke sådan baseret på safe og det, det er bare lang tid der er kørt. Forstået, forstået. Heldigvis. Og ja, det var godt. Det ville være lidt noget, hvis jeg... Endelig fik jeg mig igennem til slutningen af Bloodborne, og så fandt jeg bare ud af sådan, hey, det spil der ikke særlig meget ram at arbejde med længere, det, <laughs> det er ikke så skide godt. Ja, det er derfor, hun på gå Ja. oh spil. no. Jeg synes heller ikke, det var så svært at komme til. Dammit, jeg kan godt lide en udfordring. <laughs> oh, pokker. Men noget andet, der måske også har været en udfordring for nogle modders, det er at få Bioshock ind i Engine 3. Så det er jo meget fint Med en, øh, en 3D-artist Som bliver kaldet GameTime Han har lavet en Fantastisk smuk homage Til det første Bioshock-spil I Crytek's øh, Cry CryEngine 3 Motor <laughs> Det er alle de der engines Jeg skulle lige så sige engine en gang til Men det var allerede i navnet Så det er selvfølgelig spilmotoren Jeg snakkede om der så man kan jo se øh, videoen inde på det store internet, men det er basalt set introen til spillet, hvor at man ligesom kommer ned i Rapture. Spoiler warning. Fik jeg sagt det. <laughs> men i hvert fald, så, øh, så kan man høre en lille... Kan, eller man kan læse en lille, en lille citat fra, fra GameTime. Øh, hvor han simpelthen siger, at han, han elskede at arbejde på projektet, fordi han, han konstant blev ble presset han sig selv til at yde mere og mere, og han skulle lære han skulle lære, uh, -brush, uh, for første gang til, uh, til brug af da han skulle skabe skulpturerne. og han uh, blev mere involveret med CryEngine's Track View, Flow Graph og uh, deres lydsystemer. Så han ville, gerne, han ville rigtig gerne kunne presse sig selv endnu mere og, og gøre endnu mere ud af den her scene i, i fremtiden, ved at involvere spilleren ind i anime, selve animationerne og udvide scenen, så vi vil komme til at se Rapture, øh, selveste Rapture inde i den her demonstration af Bioshock i Cry Engines 3-motoren. Ja, yeah, nu sagde jeg det rigtigt. Okay. Så, forstået. Jeg synes, jeg, jeg synes i hvert fald, det ser, det ser rigtig cool ud. Altså, øh, meget kan man sige sådan, frem og tilbage om Bioshock-serien og hvad der egentlig er godt ved den og sådan noget, men det har sgu, der, der er også noget stil over det. Så hvis man gerne lige vil se noget velkendt, men alligevel noget lidt nyt, så kan man jo tage et kig på den her demo, øh, eller undskyld, øh, visuel demo af CryEngines 3, og hvordan den viser starten af Bioshock-spillet. Okay, var der også ham, der havde... Øh, I forbindelse med det her, han har lavet nu... Mm -hmm. Er der sådan der har udgivet de der enkelte screenshots... Der er så reddet sådan løbende af Barshock... Der er blevet kommet i en ny motor? Mm, det har jeg ikke øh, set... Så meget af... Okay. Der er dog... Øh, high quality images... Som... som øh, der, Man kan se ind på Art Station... Som er en hjemmeside, der åbenbart er i beta... Hvor der så kommer... Det er en masse billeder frem fra en artist, der hedder GameTime414, og han så lige giver nogle noter sådan noget til, hvordan han har skabt den her dør, eller hvordan han har, han har skulpet øh, øh, Ryan, Andrew Ryan. Det var det andet. Ja, ja, skulle jeg lige have. <laughs> jeg Ryan. Det er ikke ah, Ryan. Det lyder lidt for dansk. <laughs> no. Andrew Ryan, det var det andet. Okay. Mm. ja. ja. Præcis. En anden nyhed Det er Geometry Wars 3 mm -hmm. Hvis man havde det før Eller havde tænkt sig at købe det ja. Så har man nu Fået et nyt spil På en måde Spillet bliver nemlig omdøbt Fra Geometry Wars 3 Dimensions Til Geometry Wars 3 Dimensions Evolved Og det gør oh, det fordi okay. at Det har fået en øh, ordentlig seksfuld nyt indhold blandt andet 40 nye adventure-modes-levels og nogle ekstra hardcore-baner, og så har de så også øh, gjort noget mere ud af den der klassiske mode-spil, der ha. Det skal jeg lige tage et kigge på igen. Okay, du har måske mm. spillet det i forvejen. Jamen, jeg havde jeg fik lige øh, købt det øh, på tilbud, og så øh, før jeg havde set mig om, så jeg lige spillet et par timer alt, og så tænkte, ah fuck, hvor er dårligt dårlig til det her. <laughs> <Okay. laughs> Bare blive ved og ved med at prøve øh, banerne og få flere stjerner og sådan noget, så det, det er egentlig meget godt. Og jeg synes altid, det er lidt underligt, når man går væk fra den originale udgave af et spil, og ændrer i det, og tilføjer og sådan noget. Jeg kan godt lide, når det er optional. Det er en, op øh, det er en øh, frivillig øh, opdatering. Men de der erstatninger af et spil, dem... Jeg har det sådan lidt underligt med. Det er også sådan, jeg har det med PC-udgaven af Dark Souls 2, der så får den der Skull of the First Sin øh, opdatering, for det er sådan lidt... Hvis vi nu skal gå tilbage, lave anmeldelser, lave videoer, eller lave øh, retroindslag om, hvad Dark Souls 2 var, eller hvad Geometry 3 var, for den sags skyld, jamen så er det jo blevet erstattet, på en eller anden måde. Skåne. Ja, scorn, forever. Nu er der den opdaterede version, what the fuck. Og jo, selvfølgelig så er der også den der opdaterede version af Half-Life 2, men sådan som jeg kunne forstå, så var det en frivillig update, man kan spille separat, så det ved jeg ikke. Nu må vi lige se, hvad folk gør fremover. Jeg, jeg klager ikke på nogen måde over indholdet. Det er mere bare det der med at lige, lige slet det gamle og tilføje det nye som sådan, nu, nu hedder det det der, og nu er det den her pakke, du, du får. Altså, det, det ved jeg ikke. Expansions DLC, det er måske ikke det er måske ikke det, vi kommer til at se som meget fremover, hvis den her tendens med bare at <laughs> overskrive det gamle spil. Ja Den bliver mere og mere populær Så det, det, Geometry så det Wars 3 Dimensions of All Fin nok Jeg tager imod indholdet Måske bare ikke så meget For det der med at overskrive Det gamle spil Så må det lige Det må lige falde Lade en, en baggrundsskærm af det gamle Ja det Titelskærm Åh Lige gennem det Ja må be lost gennem, gennem det for evigt Et spil du desværre ikke kan gemme for evigt Det er mm. Zombie U2 Åh der var angiveligt under udvikling på et tidspunkt, men som så blev aflyst, fordi at 1'erne klarede sig så godt Satans Men hvis man er typen, der godt kan lide at læse på de her spil, der er under udvikling, men aldrig blev færdig mm -hmm. Så kan man jo finde men på den hjemmeside, der hedder Unseen64 Ah, okay Og de har faktisk også fået nogle oplysninger ud om det her Zombie YouTube. Ja. Og det, det lyder åbenbart til, det var arbejder på sådan en prototype internt i Ubisoft øh, mm -hmm. Før de fandt ud af, hvor dårlige etter havde klaret sig, og så det blev det aflyst oh. Men ideen det var, at man skulle spille op i turen. Okay Og så ellers så var det sådan fortsat i sådan en øh, nedbrudt verden, efter en zombieapokalypse mm -hmm. Og så, ja, arbejde sammen med andre Og det lyder vist til, at den ene vil, det vil sådan være to spillere lokalt, så den ene vil sådan styre med, med en classic øh, Eller hvad hedder de der pro-controller, så der er? Ja yeah. Og så bruge fjernsyn, der så bruge øh, Wii U-padden Forstået The Wii U-tit <laughs> yeah, Ja, præcis Det er det, man skal bruge til fail-frame You, mens man går rundt som en lille japansk skolepige <tryk> <tryk> Ja, det er præcis Og endnu en interessant idé Tabt ud i intetheden på grund af økonomiske omstændigheder Ej, ej, ej Sådan er livet Ja, yeah. fucking sucks Ja yeah. Man jeg, vil... jeg, har en, øh, jeg har en sidste nyhed, at de kan op til Ja, yeah. jeg har mm. også øh, Givet min sidste nyhed med Bioshock Okay Så, gå det, øh, det er afrundingen på programmet i dag Ja yeah. Okay øhm, Jeg skal nok prøve at opsummere den hurtigt den er, lidt, den er lidt lang Okay, okay Så, så længe længden passer for dig Så er det fint nok, hoff Okay, okay, det lyder godt der er så nemlig om en, en prospiller fra League of Legends, der er blevet bandet. Øhm, og han fik en af de berøgtede oh men det er en hård er en. Ja, den, den er ikke så rar. Mm. Men han er så den første, der har fået en, en chance nummer to. Nå, nå. Og øh, det skyldes faktisk en, en ændring. Øh, hvad hedder de Riot Games? De har lavet øh, for nylig om, at de, de vil ikke lave pærmebands fremover. Nej. Øh, alle, alle bands de vil blive håndteret som... Øh, som hvad kalder man det Ja, som almindelige bands mm -hmm. Og så ville de sådan øh, løbende blive revurderet Om de sådan skulle øh, forfald Ja, okay, forstået, forstået Og det har man jo gutten så de første på øh, Grunden til, at han oprindeligt blev bandet Det var, fordi, han var både sådan meget øh, øh, Ja, ubehøvel, skulle jeg til at sige Men nok endnu mm mere -hmm. end det Han var nok meget ubehagelig i chatten Og yeah. omtaler andre mennesker Og så var der så beskyldninger om mm -hmm. At han brugte det også angreb mod hans modstandere for at vinde kampe, så de bliver nødt til at droppe ud af spillet. Not true, derfor, man. Det var, derfor, ja, præcis, det var derfor, han blev bandet fra, fra professionelle turneringer, og... Øh, nu lyder det lidt mærkeligt, men det må, ja, det må have været i forhold til... For, forbande, øh, øh, undskyld. Det må have været i forhold til at for, få øh, turneringer, han blev bandet, ja. Mm. Og ikke bare hans... Øh, og ikke bare hans, alle hans... Alle hans øh, hvad hedder det? Nicks og sådan noget. Fordi Nej. han... Han må nemlig have spillet det, for de siger nemlig også, at han har ja, siden banden dengang, at der har han opført sig eksemplarisk Okay, så han har lært lektion. Ja, det er præcis. Jo, og det er så han med godt. Det er så halvandet år tror jeg. Mm. Nej, faktisk to år so. siden det skete. Okay, so. mm. øhm, så, han så så der har han så så har han så været en, en flinker fyre ikke slutt og lavet delt også han angiveligt længere, så øh... så det giver han chancen. Åh, oh, hvor er det pænt det af ham? Eller er det? Du, du, du. Spiller. spiller. Uh, is he just putting on a friendly face? Before yeah. he goes all asshole type. I'm in your face in the chat <laughs> again. We don't want that. Det kan vi ikke have. Yeah. Uh, but, wha, hvad fanden gør de, hvis han, hvis han fortsætter med den opførsel, Hvis han bare går direkte tilbage med sådan, uh, lige bag scenen og sådan, uh, nu det også så er jeg lige nogen angiveligt igen. <laughs> Ja, de har angiveligt, det er også en greb, det er de værste. Ja, mm, yeah, præcis. Så Stig. tror jeg, han får en, en band igen, tror jeg. Ja, yeah, men ikke en powerbane. Ikke power power en powerbane, en powerbane, nej. Mm. Altså, Hvad det der? lyder til, at, at det, de, det, de nemlig vil undgå, det er, at, øh, at hvis der er nogen, der er bare toxic, som ja. de kalder dem her, mm. at så, så er det måske smart nok med sådan en powerbane, fordi at, så er de væk for evigt, så behøver de tænke mere over dem. Men de vil ikke bare sende dem videre til andre spil, eller... Altså, det, det er ikke deres øh, mål med det. Nej. Øh, deres, de tror på, at, at, at ved at bruge de her bands, og ved at, ved at give dem restriktioner ja. øh, i mindre omfang, at det, at det kan være med til at reformere deres spillestil. Ah, okay. Og det er derfor, at de ligesom har lavet den her øh, politikændring. Ja. Så, så man kan da håbe på, at det, at det kommer til at vise sig for gode varer, sådan så at, nogle, der måske har opført sådan svagt, og så er blevet bandet, sådan så. de måske har mistet en, en levevej. Mm. At, øh, at der er i hvert fald af dem, der kan vende sig tilbage til gode, øh, positive øh, medlemmer af communityet. Yeah. Ja. Men det vil jo vise sig. Det vil det, ja. Kan bare lade være med at være så toxic, og garanteret også øh, transmisogynistisk. Pua. Ja, det er en, det er en ting, han gjorde. Ja, garanteret. We don't want that. Vi, øh, vi, har ikke, øh, vi har brug for at komme fremad Være mere positive i, øh, Eller fremstå mere positive I omverdenen Og bringe bring spillere sammen ikke, øh, ikke få dem til at blive skruer på hinanden Og skabe drama Det er Nej. ikke det vi er interesseret i Lige præcis Måske en gang imellem hvis det er sjovt Men ellers, ellers <laughs> ikke Fremad Positivitet og Let's all be together Play ja. games and kiss and make out. Uh. Uh. Oh. Det var faktisk lige pludselig. Det var, bare et, det var bare et lille forslag. <laughs> ja, okay. Just saying. <laughs> jeg dømmer ikke. <laughs> Nej. Der er ingen, der dømmer her. <laughs> Og vi dømmer jer i hvert fald heller ikke, hvis, hvis vi siger, at uh, I bliver nødt til at stige af bussen nu. De podcasten er ved over. Ja. Det var faktisk den sidste nyhed for i dag. Så lige er lige af toget nu også sådan der. <laughs> Eller man stiger bussen for at tage med toget? Ja, det kan, det kan man godt sige ja. Et eventyr er slut, nu starter et nyt <laughs> Ja, og der skal man så lige vende båndet om og høre podcasten ja. igen For at få dem på en to yep. Men lige er velkommen til at skrive til os Du vil læse det med glæde og måske bruge det til programmet Hvis, hvis det egner sig til det mm -hmm. Og det kan vi få jeres dejlige skrivelser Hvis I skriver til gametest.dk præcis Og ellers kan I faktisk skrive på vores Facebook-gruppe, der hedder Group Game Test. Ja, det er vores dejlige Sist. lille hyggegruppe. Ja, der, der sker meget hyggeri. Der kommer også øh, okay. annonceringer om videoer, vi får på vores YouTube osv. Mm -hmm. Så det er, det er good stuff. Det er det. Men ellers så er det bare tak for den her gang. Ja, tak for den gang sammen.